Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in mabad Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Na baada nakushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia amani mtume sallallahu alayhi wasallam Na Allah kukumbushana Darsa ya mwisho katika kitabu sulu thalatha tulimalizia katika maratibu leislam Ambo kwamba tulitaja ya kwanza mambo kwamba ni Uislamu na nguzo zake Tukawa tumebakisha sehemu ya pili ambo kwamba ni, ni, ni aliiiman kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala anasema Sheikh rahimahullah ta'ala almartabatu al thania martaba ya pili aliimani wao huwa bidu wa 70 un shoba Iman, nayo imegawanyika mafungo sabini na tatu mpaka sabini na tisa. anasema alaha alaqaulu la ilaha illallah yaju yake ni mtu kusema la ilaha illallah kwa hakuna anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa adnaha ya chini yake imato alada anil tarik, ni kuondoa ile uchafu njiani ama kuondoa kitu inayodhuru watu katika njia nimiba, imani mawe ni miba wal haya min al na mtu kuwa na haya ni sehemu miongoni mwa sehemu za imani wanaviona wanasema haya mambo matatu yanonesha wazi kuwa imani imefungamana na mambo matatu. Yaani imani ni ile ambapo kwamba imetulia katika moyo, kisha ikatamkwa kwa ulimi, alafu ikaonekana kwa vitendo. Wakisema Sheikh rahimahullahu taala aliposema kaulu la ilah illallah, kuwa ni kauli, ni maneno, sema hapana hapasay kuabudiwa kwa, kwa haki isipokuwa Allah. Na chini yake kuondoa ile uchafu ni kitendo, ni action. Kwa hivyo kumaanisha pia imani ina sehemu ya vitendo kisha wal haya shubatu minal iman na pia haya ni miongoni mwa sehemu wa imani. kuonesha haya ni kitu ambacho kombe iko ndani ya moyo wa mtu na ile haya ambapo na inakusudiwa hapa ni ile ya kumfanya mtu kuwa mbali na kutokumuasi Allah yani mtu ku kutokufanya maasi kwa sababu anaona haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala si ile haya ya mtu kuogopa watu mtu akawa kufanya kitu ya khair kwa sababu watu wako pale hiyo si hiyo bali hayaambo kwamba ni iman inamzuia mtu kuto mwaasi Allah naona haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala Anasema wa arkanu na nguzo ya imani ama misingi za imani ni izi nguzo sita ya kwanza antumi nabillah ni mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamini Allah imefungamana na mambo manne ya kwanza ni kuamini kuwepo ye Allah subhanahu wa ta'ala ndio kaamini kuwa Allah yuko, pasini ya kuwa na shaka. Ya pili akaamini kuwa Allah subhana wa Ta'ala ndiye ameumba kila kitu. Na hii ndio kaito tauhidur rububia, kuamini katika utendakazi wa Allah subhana wa Ta'ala kuwa yendo ndiye ameumba kila kitu. Yeye analeta usiku na mchana, yendo anasababisha mvua kunyesha, jua, mwezi na nini. Ukaamini Allah katika utendakazi wake ya tatu ukamini Allah katika sifa zake tukufu, ani majina zake tukufu na sifa zake zilizotimia. Na hii ndiyo kuitwa at-tauhidul wasifati. Kumpokesha Allah katika jina zake tukufu na sifa zake za ukamilifu. Kisha ikakupelekea ya 4 ni at-tauhid kumpokesha Allah subhanahu wa katika ibada. Ili imani yako iwe imemwamini Allah venye natakikana Lazima ufungamane na mambo mane kuamini kuwa Allah yuko, kaamini yeye ndiye ameumba kila kitu, na ukamini Allah majina zake na sifa zake, na ukaamini pia yeye tu ndo anastahili kuabudiwa peke yake. Kawe ibada zako zote na muelekezea Allah. Hiyo ndiyo maana ya antumi nabillahi kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pili wal malaika na kuamini malaika. Kuamini malaika kuwa wapo, japo sisi tuwaoni lakini tunaamini kuwa wapo sababu tumetajiwa katika kitabu ya Allah na suna za mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kuwepo kwa malaika. Kwa hivyo tunaamini kuwa malaika wapo. Tunaamini pia katika jina zao kama wale ambako kwamba tunajua Jibril na Mikaeel na wengine. Tunaamini pia wako na kazi tofauti tofauti. Kuna malaika wa kuletea mitume wahi kama Jibril Alaihi sala na kuna malakul mauta ambao wanatumwa kuwakilisha kutoa roho ya yule mwenye kufariki. Kwa hivyo tu kuamini malaika na fungamana na mambo hayo kisha kuamini vitabu wa kutubii nguzo ya, ya tatu ya imani ni kuamini vitabu vya Allah. Tunaamini zile zote tulizotajiwa kama Taurati, Injili, Zaburi na mengine na kuamini vile vile Qur'an kwa ukamilifu yani kwa jumla. Na tunaamini Qur'an kuwa ni maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala ambao kwa moyo ameyazungumzia siyati ni imeumbwa bali ni maneno ya Allah na kuyafanyia kazi yale ambayo ya Koamo yako ndani ya ile kitabu kwa sababu unapoamini kitabu ya Allah na ukaamini maneno ya Allah lazima basi uwe tayari kuyafanyia kazi yale ambayo Koamo yako pale ndani kutoka mana na yale ambayo Koamo yameamrisha na yale ambayo kwamba amekataza ujikushe nayo kisha warusulihi na kuamini mitume wa Allah kuanzia wa kwanza Nuhu alayhi salam tokao mwisho mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuamini wa kweli wao wametumwa na Allah na wamekuja na risala moja ani wote wamekuja na ujumbe mmoja kuwa watu wa muabudu Allah na wakoe mbali na kuelekezea si kuwa Allah ibada kuwa mbali na shirki wote wamekuja wa na risala moja la ilaha illa Allah isipokuwa utekelezaji wa zile ibada ndo zilizimetofautiana kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mitume wote ni ndugu lakini mama yao ndio tofauti yani kumaanisha watu wote walikuja na tauhidi, lakini namna kutekeleza ile ibada namna ya na katika kufanya zile ibada ndio zimetofautiana lakini watu walikuja na risala moja kisha waliole akhir na kuamini siku ya mwisho kuwa kuna siku ya hisabu watu watalipwa kulingana na amali zao na hiyo ndio Allah subhana wa ta'ala ametutajia akitueleza thumma inna kum ba'da dhalika lamaytun anasema kisha baada ya maisha ambayo kwamba tunaishi. Ima mtu anaishi katika raha ama katika dhiki ama katika afya ama katika ugonjwa ajue bila shaka kuna siku moja atafariki, atakuwa mwenye kufariki. Na baada ya kufariki Allah anasema thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Kisha siku ya kiyama mtakuwa nje kufuliwa. Watu kutoka makaburini na kufuliwa na kuelezwa yale yote ambayo kwamba walifanya hapa duniani. Kwa hivyo imanu bil yawmil iko na athari kubwa zaidi na hii inahitajia labda darsa ya kuzungumzia hizi nguzo e, Sita za imani peke yake ziko na maelezo mengi zaidi na iko na athari kubwa kwa ule mwenye kuamini siku ya mwisho na ule amba kwamba amini maisha yao yanakuwa tofauti zaidi Sabu kama uamini siku ya mwisho utaishi kwenye unataka utadhulumu utafanya kila aina ya masia lakini mwenye kuamini siku ya mwisho anakuwa tofauti hata katika mgeni mtume akatofautishi sema man kana yu'minu billahi dhaifu. Mwenye kuamini Allah na siku ya mwisho lazima mkirimu mgeni wake. Kwa hivyo mgeni anapotembea kwa ule mwenye kuamini Allah na siku ya mwisho ni tofauti na ule yule amini. Hata majirani vile vile wakiishi na ule mwenye kuamini Allah na siku ya mwisho unapata ni tofauti. Kisha kuamini qadar, makadariyo ya Allah subhanahu wa ta ta'ala. Imeikuwe ni shari ambokuambaona ama ni khairi kuna salimu amri na maamuzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu na kadari pia inatupatia amani lao mtu atiamini vizuri basi inampea amani na yeye kutulia katika nafsi yake kwa sababu anajua chochote ambacho kwamba ameandikiwa haiwezi kuwa yenye kumkosa na ile ambacho kwamba imemkosa haiwezi kuwa ni mwenye kuipata chochote kwamba kuandikiwa haiwezi kupata na ile ameandikiwa hawezi kuwa mwenye kuikosa kwa hivyo inafanya moyo wa mtu inatulia kwa sababu anaamini kaddar kila jambo ameiielekezea Allah subhanahu wa ta'ala na kusalimu amri ya Allah Anasema wad dalil ana hathi al arkanu sita dalili ya hizo nguzo sita za iman ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema laysal birra an tuwallu ujuhaikum ujuhaikum kibla al mashriqi wal maghrib Anasema si wema tu sio wema peke yake watu kuelekeza nyuso zao mashariki na magharibi hiyo si ndio wema pekee yake. Lakini wema anasema wa la lakini wema hasa Ambo kwamba ndio muhimu zaidi maana amana billah ni kule ambapo kwamba tamuamini Allah wal yawmil akhir na kaamini siku ya mwisho Wali malaika na malaika wal kitabi na, na vitabu wan nabiyina na kaamini manabii ama mitumi. Kwa hivyo wema kabisa inafani ile kuamini Allah. Wende kawa hata mtu ana swali anafunga lakini bado hajamuamini Allah kawa anatekeleza hizi ibada lakini imani yake bado haiko kwa Allah ndio akasema wema kabisa ili ibada zako hizo za nyuma ziangaliwe swala zako na ibada zingine lazima ipatikane imani ya kweli ya kumwamini Allah na siku ya mwisho na malaika na vitabu na manabii wad dalilul kwa sababu katika hii aya imetaja mambo matano pekee yake imetaja kumwamini Allah na siku ya mwisho na malaika na vitabu na mitume kwa hivyo tukawa tunahitaji dalili ya kadari dalili ya kadari Sheikh رحمه الله تعالى akatoa aya ambayo inasema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar hakika sisi Allah anasema hakika sisi tumeumba kila kitu kwa makadario kila kitu kwa makadario maalum kwa hivyo kila kitu Allah subhanahu wa ta ta'ala ameumba kwa makadario kwa hivyo hii martaba <laughs> ya pili ambayo kwamba inazungumzia kuhusu arkanul imani mambo yenye kufungamana na imani kama tulivyosema ile arkanu lislam li inafungamana na muamala kwa sababu ni swala ambayo kwamba inaonekana haji saum na zakaa. lakini ya pili ambayo kwamba ni imani ni mambo yenye kufungamana na eh, moyo yale ambayo kwamba umeamini ndani ya moyo wanaviona wanasema imani kwa jumla kama tulivyosema ni kuamini katika moyo na kutamka kwa ulimi na kuweka kuiweka katika vitendo kisha imani inazidi katika kumtii Allah na inapungua unapomwasi Allah imani ya ibaki sehemu moja kile unapozidisha toaa imani inazidi na kila unapoingilia maasi ape imani napungua, inapungua inapungua mpaka mwisho unaweza pata mtu imani imekosekana kabisa ikawa imebaki ni ile jina dhiki yake ya Kiislamu Martabatu thalitha ama daraja ya tatu ya ya, ya, ya, ya Uislamu anasema ni alihsani alihsanu nayo ihsani maana yake ni wema kinyume chake ni ile uovu ama kufanya vitendo wa mkomba ni vibaya ihsani maana yake ni kufanya wema na hii wema inaanza na Allah subhanahu wa katika kumfanyia wema katika ibada ukao unafanya ibada bila kutakikana kama tunavyoona katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuna wema vile vile kwa viumbe na kuna wema mpaka kwa wanyama kama tunavyokuja kuona kwa hivyo ihsani maana yake ni ile wema na anasema warukunu wahidu na nguzo yake ni moja Asema mtume sallallahu alaihi wasallam iman ani ihsan an ta'bud Allah ni kumwabudu allahu kaannaka tarahu kana kwamba unamuona yaani unafanya ile ibada kuna kwamba unamuona Allah subhanahu wa ta'ala fa ila umuoni fa innahu yaraka allah anakuona kwa ile ibada vizuri ukijua umesimama mbele ya Allah subhanahu leo utapata mara nyingi mtu anapoingia msikitini yuko peke yake swala hata aichukua hata dakika mbili naenda lakini akipata watu wamekaa inabidi aiswali vizuri ili watu wasimchukulie kwani hu jamaa mbili tu swala ameitekeleza ame ameimaliza kwa hivyo wema katika ibada ni kufanya ibada kana kwamba unamwona Allah. Ukiwa muoni ujui anakuona. Kwa hivyo inafaa urukuu vizuri, usujudu vizuri, utekeleze hizi ibada vizuri ukijua Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Wa dalilu qawluhu Ta'ala la dalil kuhusu ihsan. Allah nasema inna Allah ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah yuko pamoja na wale wenye kumcha, wale wenye kushikamana na takwa na wale wenye kufanya ihsan madamu na fao Allah yuko pamoja nao ile hasa ana kulingana na hiyo ibada yatakuwa Allah anakuahidi kuwa atakunusuru na atakusaidia ataku katika mambo yako yuko pamoja nawe na wali wenye kufanya ihsan Wali wenye kufanya ihsan na kufanyia wanadamu wenzao ihsan wanyama vile vile katika ibada zao Allah akataja pia yuko pamoja na wao wa kauluhu taala na kauli nyingine Allah subhanahu wa ta taala anasema katika Quran watwakkal ala alaziz arrahim tegemea allah alaziz ani mwenye nguvu ambapo kwamba ashindu mwenye nguvu al-rahim na mwenye rehma nyingi alladhi yarakahina taku ambapo kwamba hu anakuona na unaposimama ani unapanza kuswali kusimama kwako kwa anakuona watakalluba kafisajidin na ile kugeuka kusujudu kuinuka kutoka katika ruku kusujudu yote Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Kwa hivyo mtegemee huyu Allah ambaye kwamba anakuona unapofanya hizi ibada. Kwani yeye ndio mwenye nguvu ambaye kwamba ashindi mwenye nguvu zilizokuwa daima na mwenye rehema nyingi. Na pia katika kauli ingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa mataqunu fi shani. Na wala mtu atakuwa katika shughuli yoyote. Wama tatulu minhu min alquran. Min Na wala mtu atasoma chochote katika Qur'an wala ta'maluna ta min amalin wala utakuwa nafanya kitendo yote amali yoyote illa kunna alaykum shuhudan id tafiduna fi inakuwa ile ibada inashudiwa yani allah anaiona pindi unapokuwa nafanya ile ibada kwa mtu atapita semeyote kwa tolea mtu sadaka au ukafanya khiri yoyote ujue inashuhudiwa allah anaona ile amali aitajili lazima mtu alete kamera amalete watu washuhudie ile chochote ambacho kwamba utakuwa unafanya ya, ya khairi jua kuwa Allah na shahudia ile amal pindi unapokuwa unafanya labda saa zingine umeingia msikitini peke yako unasoma Qur'an unaswali duha hizo zote zinashuhudiwa si lazima uadithie watu kuwa miufaka kadha na kadha ili wakuwa shahidi wako siku ya kiyama kwa huyu fulani alikuwa anafanya kadha itaji chochote ambacho kwamba unafanya Allah anashuhudia kwa hivyo isani inatakikana kuanzia katika ibada zetu vile, vile kuwafanyia ihsan Allah pia ametaja kwa wazazi wetu tuwafanyie wema tuwafanyie wema kinyume chake ni kuwafanyia uovu ambao kwamba haifai kwa kuwafanyia wema ihsan wazazi majirani mandugu wote nafuatuwafanyie isani. paka kwa wanyama vile vile mtu kama amefuga labda ile paka amefuga mnyama yote lazima amuangalie katika chakula amfanyie isani. ona isani imekuja mpaka kuchinja. Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wanapochinja kuifanyia ihsani ule mnyama wa kuhakikisha ile kisu yako imekua na ukali kiasi kuwa unapitisha mara moja utakao umeifanyia isani. kuliko ile huku unachinja na huku kiweka makali Huku unachinja utakuwa utakao unaiadhibu ile lakini kuifanyia ihsani kuhakikisha umepitisha mara moja kwa hivyo ihsani ndio imewekwa daraja juu kabisa baada ya uislamu kisha iman Isani mtu anatembea nayo na pale yote mtu mfano amepanda gari Unaona mwenzako hata kama si Muislamu unatakiwa kushukishwa labda ana shilingi kumi ya kuongezea mfanyie ihsani simwambie leo ungekuwa Muislamu ningekusaidia la mfanyie ihsani muongezee hiyo shilingi kumi. kwa hivyo ihsani inafanya mtu kuwa na na ile murakaba popote ambapo kwamba anakuwa anafanya wema akijua Allah anamuona anaishi na watu vizuri akiwafanyia ile ihsani kwa hivyo ihsani ni daraja ya juu kabisa baada ya nini ya imani kisha Sheikh Rahimahullahu Ta'ala akatua dalil katika sunna ambapo kwamba ametaja hadith ya Jibril ambayo kwamba ni mashuhuri hadith ambayo kwamba inajulikana zaidi nayo hadith yenyewe imepokewa na Umar radiyallahu anhu alipokuwa anasema kana bainama anahu inda rasul sallallahu alayhi wasallam samad tumeketi na mtume sallallahu alayhi wasallam dawa ya kisha akaja mtu akaja mtu akaingia id thala'a na rajulan akaja mtu shadidul byadti thiyab bimtu amakwamba ngoo zake zilikuwa ni nyeupe sana shadidus sawadi sha'r allay kuwa nywele zake ni nyeusi zaidi la yura alayhi safari. safar na wala honekane ni kana kwamba ametoka safari sababu ilikuwa mtu akitoka safari na jadikana kwa mavazi yake zitakuwa zimejavumbi yani ataonekana ile kuchoka na lakini huonekani ni kama hakuna eh, atari yote ya safari ni msafi kweli anile nguo yake ni nyeupe kweli kweli na nywele zake ni nyeusi zaidi Anasema wala yaarifuhu minna ahadun na wala hakuna miongoni mwetu mmoja anamjua huyo ani miongoni mwetu sisi maswahaba hakuna mwenye anamjua hata jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam akaja mpaka kaketi mbele ya mtume sallallahu alaihi sallam akawa amelekeza yale magoti yake na kati karibu na mtume sallallahu alaihi kiasi ya kuwa ile magoti imekaa me, Ameelekeza karibu na magoti ya Mtume صلى الله عليه وسلم kisha akachukua zile mikono zake akashikilia magoti yake kisha akawa mwenye kumuliza Mtume صلى الله عليه وسلم ya Muhammad asemaye Muhammad nieleze kuhusu akhbirni anil-islam e, ani nieleze kuhusu uislamu Mtume صلى الله عليه وسلم akamueleza uislamu ya ni kushuhudia an la ilaha illallah ni kushuhudia kuwa hakuna anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kuamini kuwa Muhammad ni mtume wa Allah kisha watokee eh, waswalah na kusimamisha swala. Watu watutie zakaa na kutoa zakaa watasumu wa Ramadhan na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan na kufanya haji kwa yule mwenye uwezo ama mwenye kupata uwezo wa kufika sehemu kama ile qala swadakta akasema hika umesema ukweli wajibu nalahu na maswabu anasema tukashangaa na huyu yasaluu wayusaddiquhu yani anauliza swali na anaswadikisha kwa sababu asili mtu wakiuliza swali huwa ajui jawabu. kwa hivyo ile kitu ataambiwa itabidi ya bakipa. lakini akisema umesema ukweli bimana ana anajua yale maneno vizuri ameuliza tu labda kwa ajili ya faida ya watu wengine ndio akasema saddaqta na hii wazi kuwa hizi nguzo za Kiislamu hazwezi zidi zaidi ya tano laungekuwa zaidi ya tano Jibrili angesema Suddak angesema wamewacha moja kwa hivyo na kwa sababu nakumbuka kule nyuma ilikuwa baadhi ya masheikh wengine wakiweka jihadi katika arkanu lislam Wanasema ni sita ya sita ni jihadu fisabilillah yeye anahamasisha vijana kwenda kupigana jihad wakasema hii pia ni katika nguzo ya kislam. Na lakini laungekuwa katika nguzo Jibril angeambia mtume umesema ukweli angamwambia bado moja bado moja mpaka ongeze moja ndio iko ukweli lakini umesema ukweli itabaki hivyo mpaka siku ya kiyama haiwezi kuongezewa jambo lolote kwa hivu nabaki ni tano mpaka siku ya kiyama kisha akamweleza uhusu nieleze kuhusu imani mtume sallallahu imani billah imani ni mtu kumwamini allah subhanahu wa ta kama hapo mbele mtu allah kuwa yuko ibada na kuamini ende amaomba kila kitu na kuamini sifa za Allah ni sifa za ukamilifu na majina zake ambayo kwamba ni tukufu kisha kuamini malaika vitabu na mitume na siku ya mwisho na kuamini qadar khairi na shari jambo lote ambayo kwamba litakutokea inaweza ni shari lakini kwa Allah kila kitu ni khairi wewe unaona ni sharri kulingana ijenda yenye wewe ulikuwa unatarajia ukoona hii ni sharri lakini kila kitu kwa Allah ni ni khairi kisha akamwambia Suddak uh, sodak, uh, umesema ukweli kisha akamwambia nieleze kuhusu isani akamwambia anitabudu Allaha ka kaannaka tara nikumwabudu Allah kana kwamba namuona fa illa tam kun tara muoni fainahu yaraka kisha baadaye akauliza masala yenye kufungamana na kiyama kwa hivyo hadith ni hadithi ambayo kwamba ni mashuhura ambayo kwamba haitaji zaidi na fira ruka kulingana na wakati na firu ndugu yetu anaitwa ni Mas'ud ana filamu amepitia hadithi zaidi akazungumzia kwa hivyo kulingana na wakati wacha tuende katika asulu e, talith e, msingi wa tatu mambo kwamba ni maarifatu nabiyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam maarifa kujua mtume wetu ama mtume wako mtume Muhammad sallallahu alayhi sallam lazima uwe na maarifa wa kuweza kumjua kama tulivyotangulia tulipoanza hii kitabu kuwa hizi ni katika maswali ambapo kwamba kila mtu akifariki anaulizwa pale kaburini ulizwa kuhusu mola wake dini yake na mtume wake mtume Muhammad sallallahu alaihi na tukasema haya maswali mtu hawezi kujibu kwa kuhifadhi jawabu. bali atajibu kulingana na venye kama uliishi kumwabudu Allah ukiulizwa saa yote unasema rabbi Allah kweli unamwabudu sasa kama mtu ni mshrike hawezi taji. atakuwa na wasiwasi kumtaja Allah ama kama ulikuwa na shaka na dini ya Allah ukawa na hizi zote ni dini siku ya mwisho ndio Allah atachagua wewe uweze sema kuwa Uislamu ndio dini yako kwa hivyo na kuwa dini mbele ya Allah ni Uislamu pekee yake kwa na hiyo na na wa Allah katika hiyo dini uteza kujibu kuwa Uislamu e, ndio dini na kufahamu kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi mtume wako na kufuata yale na tatizo kwamba imekuwa nyingi kila mmoja anadai kuwa anapenda mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kufuata yale ambapo kwamba amekuja nayo imekuwa nadra yaliyo juu yani shetani ametupambia ikawa tumeishia katika mapenzi peke yake lakini kufuata yale ambapo kwamba mtume alikuja nayo yule mwenye kudai anapenda mtume sallallahu alaihi wasallam lau utamuonesha kitu fulani mtume alikuwa anafanya basi yako tayari kupigana na wewe kwa ajili ya kupinga ile kitu yani ni mapenzi ambapo kwamba shetani amevuruga akili za watu mpaka watu wakakosa kupata asili ya mambo kwa hivyo ndio sheher katika kitabu chake rahimahullahu taala akaweka maarifa tu nabiyukum lazima muwe na maarifa kujua mtume wenu mtume Muhammad sallallahu alaihi na jina lake akasema huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim kwa jina lake ni Muhammad Muhammad mtoto wa nani babake alikuwa anaitwa ibn Muttalib kwa hivyo Abdul Muttalib atakuwa nani wa mtume sallallahu alayhi wasallam babu yake mtume sallallahu alayhi wa kisha Ibn Hashim Hashim ni Hashim <laughs> baani baba ya babu yake mtume sallallahu alayhi wasallam wa Hashim na Hashim na Kureish, wa ni minal Arab na kabila Kureish, na warabu wa Arab min durriyati Isma'il ibn Ibrahim halil Kwa na kizazi ya nani ya Isma'il Aleyhi salamu kwamba Isma'il mtoto wa nani wa Ibrahim Halil kwamba alikuwa ni kipenzi wa Allah subhanahu wa wa Ibrahim alayhi wa ala nabiyyina eh, jina mtume sallallahu alayhi salam, jina ya ya baba yake na jina babu yake na akataja uh, mtume sallallahu alaihi wasallam na nasabu gani yani ile ukoo wake na ukoo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni ukoo ambao kwamba nasabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni nasabu ambayo kwamba ni safi yani haijapotea pali yote yani kumaanisha kuwa yule baba yake alifuata njia ambayo kwamba ni nzuri ya kuweza kuoa mama mtume sallallahu alaihi wasallam amina yani ilipitiwa njia ambayo kwamba ni nzuri na ambayo imepatikana vizuri zaidi bila kupotea pali yoti. Na unaona pia ma, msingi wa, wa izi nini ya dini imetaja nini na sababu ile nasabu ni muhimu zaidi kujua huyu ni nani na huyu na huyu babake na kadha na kadha mpaka kufika imeenda zaidi na bila kupotea jina yote pale kwa hivyo ametaja na ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akataja vile vile kuwa wa Arabu na Ismaili amba kwamba ni mtoto wa Ibrahim kwa hiyo sababu leo hii unaweza mtu ujina mtume sallallahu alaihi sallam unapata wengi wanajua Muhammad peke yake. Kwa niona alikuwa anafanya interview kuuliza waislamu anawatembelea kwa kuuliza jina mtume sallallahu kila mmoja anasema Muhammad peke yake ajui hata ya pili. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwa mbe mtu lazima mtume sallallahu alaihi wasallam ajue jina ammtume sallallahu wa jina wazazi wake na sabu yake alitokamana na vipi ili aweze kujua uh, mtume ametokamana na uko uh, gani na kadhalika kisha Sheikhrahimallahu ta'ala anasema walahu min al'umri talatun uh, tala wa sittuna sana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umri wake wote kwa jumla alikuwa na miaka ngapi stini, na tatu minha 40 kabla nubua na kawa eh, alipewa yani utume akiwa na mwaka 40 kwa hivyo ikawa 40 kabla ile 40 ikapita kabla hajapewa utume alipewa utume ikifikisha mwaka 40 kwa hivyo inamaanisha ndani ya utume aliishi na mwaka ngapi 23 lakini ona dawa yake ilivokuwa na baraka ya aliye juu baraka ya aliye juu zaidi mitume wengi unapata waliishi mwaka nyingi zaidi lakini ona mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka 23 namna gani dawa ilivyoenea ya aliye juu nikawa na baraka zaidi ile ile ujumbe wake anasema nubia abd bi, al-iqra e, sallallahu alaihi wasallam alipatiwa utume kwa kuteremka hii aya ya iqra wa ursilal bil, e, bil mudathir na akatumilizwa kwa watu kwa mudathir kwa sababu ikra ilikuwa ndio mwanzo ni yani, kuonyeshwa kuwa amepewa utume kisha ile kuonyeshwa kuwa yeye ujumbe nafaufikishie watu wengine ikawa katika hii aya ya mudathir anasema duhu maka na Sehemu aliyozaliwa Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam alizaliwa maka. Anasema ba'ath Allahu bin-nidarati shirk. na Allah Subhanahu Wa Ta'ala alimtumu Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam kwa kuonya watu kutokana na shirk. shirki sababu nyakati hiyo ilikuwa imeenea shirki ya aliyaju zaidi watu kuabudu kila sampuli ya kila kitumiti wengine wakiabudu vile, vile zile zile masanamu wamechonga watu wakiabudu vitu tofauti tofauti kwa hivyo akatumwa ili aone watu kutokamana na shirk, na saa hiyo hiyo wayadoe ila tauhid alingania watu kwa tauhid na hii usulubu ambao kwamba ni zuri. ukikataza watu wasifanye kitu fulani uwapatie badili ambayo kwamba watashikamana nayo sababu ukakataza watu wasifanye kitu fulani alafu patia, kitu ambao kwamba wanafaa kufanya watakaa baadaye itabidi waendelee na ile kwa hivyo anawaonya kutokana na nashirikwasiabudu masanamu na huko anaelekeza katika tauhid ibada zao aelekezee Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyowaumba. Kwa hivyo watoke kule na waelekee katika tauhid. Wa dalilu kauluhu Ta'ala na dalili akatoa ushaidi akisema akisoma hii aya mkombe inasema ya, ya, ya ayyuha almudaththir ewe ule ujifunika ewe ule ujifunika kumfa andhir yaniamko awe kuwa mwenye kuonya. Amko uonye watu wa rabbika fakabbir na mola wako endelea kumtukuza wa kafatwahir na nguo zako zitwahirishe warujza fahjur na zile sanamu endelea kuwa nazo mbali kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuabudu sanamu kwa hivyo ile haya ikao inampatia ile nguvu aendelee na hiyo msimamo kuwa mbali na zile masanamu <laughs> kisha Allah nasema, wala tamnun tastakthiru na wala ustoe kwa ajili ya kutarajia Ani mtu ustoe kwa sababu unataka nyingi ni ukatoa kitu kwa sababu unataka zaidi wali rabbika fasbir na kwa ajili ya Allah usubiri. kwa sababu ukionya watu kutokamana na, na, na, na shirk, lazima utapata maudhi mengi zaidi na hii ndio usulubu vile vile katika dao unapofanya dao starajia kila mmoja atakupenda utapata maudhi mengi lakini kwa ajili ya Mola wako usubiri, ushikamane na subra na mtume anaambiwa na usubiri kwa ajili ya Mola wako Sheikh رحمه ta'ala alipokuwa ana tafsiri aya anasema maana kumfa anzir maana mtume kuambiwa aunye watu nye watu yondhiru shirk aonye watu kutokana na shirk wayadu ila tauhid na alinganie watu kwa tauhid akataze watu shirikina na vile vile alinganie watu katika tauhid Warabba rabbaka na mtume alipoelezwa kuwa na mula wako mtukuze endelea kumtukuza ai hubi bitawhid endelea kumtukuza katika kumpokeesha katika tauhidi. wa kafa ka fa tawhir alpo ambio kwa nguvu zako zi tawhirishe ai tawhir a malaka an shirku endelea kuzitawhirisha amali zako kutokana na shirki kwa sababu shirki inachafua ile amali ya mtu kwa sababu tukiteja neno tahara iko na semu katha. kuna tahara ya moyo ambapo kwamba nafamu mtu ajitenge mbali na shiriki moyo wake uwe ni safi Kutokamana na sampuli zote za shirka yani awe msafi katika moyo Tohara ya moyo ni kuwa mbali na na shirka na vile vile zile e, kuna twahara ya mwili kutokamana na ile hadathu kubwa inabidi mtu aoge awe msafi hadathu ndogo inapelekea mtu katika kutawadha ama nguo ina, inaoshwa kwa hivyo hapa inakusudiwa tohara ya ya zile amali zile amali zako zisafishe kutokamana na ushiriki na ziwe mbali na shirka wa ruzza fahjur na kiambio arujzu sheikh anasema rahimahullahu taala asnam limasanam wa ajruha na kujiepusha nazo Ani kujiepusha kuwa mbali nazo kabisa wa tarquha na ku na wa tarquha na ku eh, ajruha na kuziyama, kuziyama zile sanamu wa tarquha na kuzii kuwa mbali nazo kuziwachilia mbali wal bara'atu vilevile vile kuwa mbali na hizo wa ahliha na wale wenye ku, ku kuziabudu zile zile masanamu. Kwa hivyo inafaa hii uh, rujzu hizo masanamu mtu awe mbali nazo ajiepushe nazo. Ajiepushe kabisa na hizo masanamu walbara'atu minha na kuwe mbali nazo wa ahliha na wale wenye kumshirikisha Allah pia awe mbali nao. Kisha anasema akhadha ala hadha ashra Senina Mtume sallallahu alishikamana nata, na na kuamrisha watu tauhid na kuwa mbali na shirk, pale maka, mwaka kumi. akiwa hiyo kwanza ndio analingania watu kabla swala na ibada zingine kabla ibada zingine zijakuja kwanza alianza kulingania watu ile tauhid kisha ndio ile swala inapokuja mtu anajua ataswali kwa ajili ya nani kwa sababu mtu anapoanza ibada fasina kujua tauhid anakuwa na shida nyingi zaidi lakini mtu akifahamu tauhid kwanza ndio aambiwa swali ndio aambiwa afunge utapata ibada zake zinajengika inapata msingi ambao kwamba ni mzuri zaidi Lakini mtu akianza na ibada bila kufahamu tauhid ndio hata kuna baadhi ule unapata mtu ameslimu baada siku kadhaa anasema ah shikieni shahada yenu mimi siwezani laidi ni yeye Kwa sababu gani ye, ameingia katika Uislamu kadhania Uislamu ni ya watu fulani ama ni ya kabila fulani lakini lau kama angefahamishwa tauhidi kwanza angejua unapoacha uislamu ni baina yako na Allah kwawe mwenyewe umejiweka mbali budu Mola wako kwa hivyo mtume salalahu alianza na tauhidi. kulingania watu wafahamu tauhidi vizuri kisha wawe mbali na shirki ili zile ibada wanaposhikamana nazo zinapata msingi ambao kwamba ni, ni muhimu zaidi Sama mtume alishikamana na nayo mwaka kumi, yadwa ila tawhid yakilingania watu katika tauhid wa baada al na baada ya mwaka, uh, mwaka kumi, uh, urija bihi ila sama. kisha akapandishwa kwa ajili ma, uh, ya masalia na kadha na kadha isra na miraji wafuridat wa alayhi salawatul khams kisha wa salla fi makkah na pali makkah kaswali 3 salihin mwaka tatu wa baadaha na baada hapo umira bil hijra kaamrishu wafanya hijra ila al madina kuenda madina na hijra maana yake nini shekha na anafafanua anasema wal hijratu al min balad al ila balad al islam hijra ni kutoka katika mji ambao kwamba imejaa ushirikina na kwenda mji ambao kwamba iko na uislamu na utajuaje mji wa Uislamu ni ile ambapo kwamba iko na zile zile zile nini za Kiislamu zile alama za Kiislamu kama adhana inaadhinishwa watu wanakubaliwa kuswali jamaa watu wanakubaliwa kuswali idi kuchinja wale, wa, wale wanyama wanawake wanarusiwa kujihifadhi na kadha hii ni mji wa Uislamu si lazima iwe ni inchi kwa jumla sehemu ambapo kwamba at least wa Uislamu kufanya uslimo wao hadharani Inafaa mtu atoke sehemu ambapo kwamba watu wamebanwa Ani Uislamu hata adhana iwezekani yu, yu, watu kuswali hata jamaa iwezekani yu, yu, hata watu kuchinja wale wanyama siku ya udhi hii wanakatazwa mtu kutoka ile sehemu kwenda sehemu ambapo kwamba angalau kuna Uislamu yani watu wanatimiza dini yao vizuri eh bila ku, eh, kusumbuliwa Anasema tu hijratu tu fari, na hijra ni faradhi ala hadhihi al umma kwai umma mbali na ila baladi lislamu li kutoka sehemu ambapo imejaa imeja ushirikina na kufru na nina kwenda sehemu angalau kwamba kuna uislamu Ata tu katika mji wetu mfano wa kibra peke yake utaona kuna sehemu unaweza dhahirisha uislamu na kuna sehemu nyingine huwezi kama mfano kuna ndugu zetu unapata mtu anaishi soeto kule ndani hakuna uislamu hata watoto wake pale ya kusoma madrasa hakuna askia adhana hata kuchukua maji kwenda nao katika msalani ya haiwezekani inafaa tuke sehemu kama ili Paka ukienda hapo unasikia huyu fulani ni Muislamu lakini unapata ana alama yote wa Uislamu kwa sababu anaishi na watu wa kwamba yeye peke yake ndio Uislamu kwa, kwa hivyo inamuathiri zaidi ile sehemu. Kwa hivyo nafahamu mtu wanaenda sehemu angalau wa kwamba watoto analeta kusoma madrasa ataweza kusikia adhan ataweza kutekeleza ibada. Sehemu ambapo kwamba Uislamu una <gülüyor> zile sha'air za Uislamu zinaonekana kisha anasema wa hiya baqiyatun ila an saa. na hii ijra itabakia mpaka siku ile kiama itasimama kiama ikishasimama mtu hatafanya ijra iweze kumsaidia na chochote lakini sasa hivi mtu anafaa atoke sehemu ambapo kwamba anashindwa kutimiza zile uislamu wake aweze kuhamia sehemu angalau ambapo kwamba anaweza kutemeeza zile ibada na hijra kama sema kuna hijra ya, ya kuama sehemu kwenda sehemu ingine hiyo pia ni hijra na kuna hijra pia kuohama maasi na mtu kufanya zile khair mtu alikuwa amezama katika maasi akafanya hijra akaendea zile za khair na pia kuna hijra ya kuama mtu kwa sharti Lau kama uta Muhammad itakuwa ni sababu ya kubadilika pia inafaa labda mtu amezama katika maasi na ni ukoona huni kimkata zitakuwa sababu ya kujuta na kurudi katika haki lakini kama ni mtu ameslimu Mtu ameslimo na bado anakunywa pombe na ninadini ya juu vizuri, huko kiMuhammeda atarudi katika kufasiri. Huifai kuamanafaa kwanza ashikwe, aewe kufahamishwa vizuri kuwa hii na hii Lakini mtu ambaye ni alimu, anajua haki na batili na nina anaendelea nayo amekatazwa na nini, inabidi afanyiwe izra, ama mtu akabadilisha labda akawa Shia ama akakuja na msimamo ambao kwamba sinzuri. kwa sababu watu kuhofia imani zao inabidi wa muame ili waweze kuhifadhi ile imani yao. Lakini ile kufanyiana hijra katika mambo za kukosana mtume akataja hii haifai kupita siku 3. Mtu amekosana na mwanzako kwa sababu ya mambo za kawaida basi siku ya kwanza ndiyo utakuwa na asira ya pili ya tatu inafaa umsalamie na mrudiane isipite siku 3. Kwa hivyo hizi ni sampuli za hijra. Lakini hii ambokwambe inakusudiwa hapa ni kutoka sehemu ambokwambe mejaa shirki na kwenda sehemu ambokwamba angalau kuna uislamu. Na Sheikh رحمه الله تعالى akatoa dalili katika Quran ambo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala anasema innal ladina tawaffahumul malaa'ikatu dhalimi anfusihim Akika wale ambao kwamba wanafikiwwa na malaika kwa ajili ya kuwafisha yani kutoa zile roho zao aliakuwa amedhulumu nafsi zao amedhulumu nafsi zao na nini kutokufanya khair yoyote hawakuwa wenye kufanya amali yeyote sasa wale malaika wanashangaa na wao paka inabidi waulize waulizo waambie qalu fima kuntum kwani nyinyi mulikuwa kwa kitu gani Mulikuwa wapi hamna swala hamna khair yoyote kwani mulikuwa wapi hapo anasema kuna kunna mustada'ifina fil ardhi situlikuwa tulikuwa ni madhaifu katika ardhi ama tulikuwa ni wanyonge katika ardhi hatukuweza hmm? kufanya kitu yoti. Tulikuwa ni wanyonge katika ardhi ama mtu alikuwa anaishi sehemu ambapo kwamba kuna uislamu kuna adhana kuna kwa hivyo ikampelekea afanye khairiyote kwa hivyo anapofikiwa kutulio ile roho malaika wanashindwa kwani yule alikuwa pia ana khairiyote yote. yana kuwa mwenye kujitetea kwa sababu si tulikuwa ni dhaifa tu tulikuwa ni wanyonge katika ardhi hatukuweza kufanya khairiyote malaika wanawambia. Kalu. alam takuna ardhu llahi wasia je ardhi ya Allah, ilikuwa ni pale tu hayakuwa ni pana ardhi ilikuwa lazima tu muishi ile sehemu mnajua ibada mnashindwa kufanya eh mnashindwa kutekeleza wajibu wenu ilikuwa ardhi ni, ni, ni, ni ardhi ya Allah ilikuwa ni ni, ni, ni pana mbona mkufanya hijra kule fatuhajiru fiha mbona mkufanya ijira mkaenda sehemu ingine. kwa hivyo ataambiwa faulaika mawahum jahannam basi yao makazi yao itakuwa moto wa jahannam wa maswira na an li saym zaidi ya mtu kurejea na kuingia sema illa al min nisa isipokuwa wale ambao kwamba ni madhaifu katika uh, wanaume na wanawake waliwildani na watoto la ya statuuna hila ta wa wana uwezo yote ya kufanya hijra ama ya kuweza kuhamia sehemu fulani hawana hiyo uwezo wala yahtaduna sabila hata ile kupata muongozo wao kuweza kwenda sehemu fulani wa wawezi. anasema wa faulaika asa Allah. basi wao wende Allah subhanahu wa ta'ala ayyaf anhum wakana kana Allah afuwana basi wao wende Allah atawasamea na la ni mwingi wa kusamea na ni mwenye maghfira kwa hivyo hii inaonesha wazi muislamu hata unapohamia sehemu lazima uangalie kwanza uende ile kuna msikiti je pale kwa vipisi mtu anahama tu kwa baada ya Uislamu sehemu, shah, mtu hakuna msikiti yote kabisa. Ndio siku ya kwanza utaweza kuswali kwa nyumba. Siku ya pili, siku ya tatu baadao utakuwa unachelewesha hivyo hivyo mpaka baadaye utawacha ibada kabisa. Baadaye utawacha hata zile zile alama za Kiislamu zile uko nazo zitaanza kutoka peke yake peke yake mpaka mwisho unapata mtu imebaki ni ile jini mpaka mtu akielezo hili ni Muislamu watu wanashanga. Kwa hivyo mtu anapohama Lazima uangalie ni wapi unaenda je kule itazidisha imani yako ama ni sehemu gani ambapo kwamba unaenda. Kiwa una ni heri ukae ile sehemu ambapo kwamba lao uweza kusikia adhan au kuswali fajr unaweza kusikia adhan ukaenda msikitini. Watoto wanawezaenda nini hii inahifadhi zaidi imani yako. Lakini unapohamia sehemu ambapo kwamba hakuna Uislamu polepole pole, mpaka mwisho itakuwa hata kama si wewe watoto wako waweze kujihifadhi katikati ya watu wote wale siku ya kwanza watajiifadhi, hivyo baadaye wataanza kutoa moja moja paka baadaye watakuwa watu wa kawaida kabisa wa jifadhi, wala nini kwa hiyo lazima angalie jambo kama hili mpaka aulizwa na malaika kwani ulikuwa wapi mlikuwa wapi nyinyi amjeza kufanya yoyote hadi yakua ardhi ya Allah ilikuwa ni wasi anipana mtu aneza kuhama sehemu yote kwamba aneza kutekeleza ibada yake wa qawluhu ta'ala na kauli ngine ya Allah anasema ya ibadi ladhina amanu yaani waja wangu mliowaamini inna ardh yasia tun fa iyya yabudun hakika ardhi yangu ni pana kwa hivyo ni mimi tu mniabudu yani msikueni na sababu nyingine ardhi ya Allah ni pana kwa hivyo mtu asikose ile asbab ya kusema ah mimi siweza kumwabudu Allah kulingana na sehemu ambayo kwamba nilikuwa naishi la ardhi ya Allah ni pana kwa hivyo mtu anafaa muabudu Allah subhanahu ta'ala Sema kala baghawi رحمه الله تعالى anasema sababu nuzuli hadhihi aya sababu ya kutaramishia aya fil muslimina alko wa wale uislamu ladhina bi makka lam hajiru wale ambao ambao walibaki makka hawakweza kufanya hijra kulingana na udhaifu wao na nili walikuwa na nia kabisa ya kufanya hijra lakini hawakuwa na uwezo kabisa ya kuweza kufanya hijra Naadahu Mullahu bi ismi iman Allah amewaita pamoja na hivyo wao ni ni waislamu wako na imani. Sababu kuna watu wana fikra pia mtu asipofanya hijra kama vijana nafanya zile inadi zao, za watu waende Somali, mtu asipofanya hijra wana kukufurishi. Kwa hivyo damu yako ni halali. Kwa hivyo na vituko zao hata muislamu watakuwa atakua kwanza kumuua kwa sababu anasema ni kafiri hajafanya hijra na sisi na kukufurisha lakini wana Allah Subhanahu wa Taala wale waislamu ambao wa kwamba waweza kufanya hijra na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na nia eh, lakini uwezo wa kuweza kulingana ku na udhaifu wao na nini wakaitwa pamoja na ivo wao ni waislamu wa dalilu ala hijrati na dalili ya hijra min, min sunna katika sunna kaul ya mtume sallallahu alaihi wasallam sema la tanqatu al-hijra hijra, hijra itaweza kukatika hata tanqatu at-tawbah mpaka siku ile toba itakatika wala tanqatu tauba na wala toba iwez katika hatta tatulu ashamsu shamsu min maghribiha mpaka siku ile jua itatoka itatoka jua inatoka mashariki ikienda magharibi kuna siku jua itatoka magharibi ikienda mashariki pale hata mtu afanye hijra itamsaidia msaidia wala tauba vile vile ita kusaidia na chochote na siku hiyo ndo watu wengi wataamini lakini ile imani yao ita wafaa na chochote kwa sababu hawako wenye kuamini kabla kabla hapo walamma istaqarra bil madina muttuma sallam alipotfanya hijra wakawa wametulizana pale madina umirabakia tushara'i l'islam ikawa amamrishwa baadhi ya zile mambo zingine za kisheria za islam kama zakat saum walhaji, na adhana kawana adini na ziwazi sasa wanarusiwa, kujitetea wanapovamiwa wal'amr bil ma'ruf na mema wa nahyanil munkar na qatazana yale ma'ruf akhaala hadha ashr sinin antuma na haya ma, mwaka kumi, baada hapo anasema so, wa tu ufiya wa wasallam mtume akawa mwenye kufariki baada ya hapo wa dini hubaki lakini dini yake kawa ya kubakia mtume akifariki maanishi dini ilikuwa imeisha la mtume kufariki umeisha dini imekamilika na dini kawa yenye kubakia wa hadha dini hu na ndio dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya kushikamana na tauhid na kuwa mbali na shirka la khaira illa dalla hakuna khairi yoyote. isipokuwa mtume alionesha umma au wake chochote itakusababisha upate tawabu upate radhi za Allah upate mapenzi ya Allah sababu za kukuingiza janna zote mtume alieleza watu wala ashara, Na wala hakuna chochote ambacho itakusababisha wewe udumu katika moto upate hasira za Allah Ila hadaraha hadaraha min mtume alitahadharisha nayo umma wake kwa hivyo chochote cha khair mtume alifundisha na biashara pia vile vile akabainishia umma wake wala khairu alladhi dallaha alayhi dallaha alayhi na khairu ambako kwamba mtume alislamu alielekezea umma wake khairu kwamba ni khairu kubwa kuliko khairi zote anasema ni tauhid wa ma yuhibbu Allahu wa yarda na hali yote ambako Allah anapenda na anaridhia yote mtume akabainishia watu wa sharru alladhi haddaraha min na shari ambako mtume alitolea umawake wake Wawe mbali naye shari kubwa zaidi ni alshirkun kumshirikisha allah kwa sababu inakusababisha kudumu milele motoni eh, Na haramisia janna na kadhalik wa jamiu ma yakrahullahu wa ya'ba na hali yote ambako kwamba allah anachukia eh, na amekataa yote mtume akafundisha umawake. wake wa allah ila nasi kafa na Allah Subhanahu wa Ta'ala amemtuma Mtume صلى الله عليه وسلم kwa watu wote kwa jumla. Majini na wanadamu wote kwa jumla. Waftaradhu tu'atuhu ala jami'i taqaleen na kafaradisha kutiwa mtume صلى الله عليه وسلم kwa vizito viwili yani wanadamu na majini. Al-jinni wal-ins. Wa dalilu qawluhu Ta'ala dalil ya quluhu mtume alitumwa kwa watu wote ni kauli ya Allah anasema qul ya ayyuha inni rasulullahi ilaykum jami'a yenye waambie mtume kule wambie, yenye watu mimi ni mtume wenyu, nyenye wote kwa jumla yani mtume ametumwa kwa watu wote kwa jumla wa bihi bihiddin na allah akaikamilisha hii dini kwa mtume sallallahu alayhi ikawa mtume amekamilisha dini mtume kufariki kumaanisha dini imekamilika wa dalil qawluhu ta'ala dalil ya kuonesha dini meti, imekamilika Allah Mwenyezi uh, Mungu anasema ali'ma akmaltu lakum dinakum leo hii dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati daliko atimizia neema zangu wa raditu lakum liislamu dinan na nikaridhia kuwa dini ambayo kwamba inafahamishikamani nayo ni dini ya Uislamu kwa hivyo ni dini ambayo kwamba Allah ameiridhia na ni dini iliyokamilika ambayo kwamba haihitaji chochote kuongezwa wala haihitaji chochote kupunguzwa kwa ni dini iliyokamilika wa dalil ala mautihi sallallahu alayhi wasallam Dalilu ya nisho kuwa mtume sallallahu alayhi ni aya ambayo inasema inna kama yitun wa innahu mayitun hakika wewe mtume utakuwa mwenye kufariki na wao watakuwa wenye kufariki thumma innakum yawmal qiyama kisha nyenye siku ya kiyama inda rabbikum mbele ya mula wenyu taktasimun mtakuwa wenye kuzozana Sabu kuna watu wengine walipotezana na kadha na kadha kwa watakuwa wenye kuteta He, mbona mbonawli fauli hivi ulifanyia kadha kwa hivyo atakua yenye kuteta kwa wale ambao kwamba walipotezana wanasu idha matu yubathun na watu wakikufa bila shaka watakuwa yenye kufuliwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema minha khalaqnakum katika hii udongo tumewaumbeni wa fiha nu'idukum nuuidukum namkikufa mtakwenya kurejeshwa wa minha nukhrijukum taratan ukhra na baadaye mtakwenya kufuliwa upesi upesi yani kutoka katika makabure zenu wa qaulu wa taala wallahu anbatakum min al-ardi nabata allah amawatesheni mfano ya mimea yani katika ardhi kama venye mimea inakuwa thumma yuuidukum kisha mkikufa mtarejeshwa pale fiha wa yukhrijukum ikharajan kisha mtakwenya kutolewa upesi upesi wa ba'da na baada la ba'da kufliwa muhasabun watu Wa majizi wamajziyuna na kulipwa bi'amalihim kulingana na vitendo vyao na dalili ya kuonesha hiyo Allah anasema li'ajziyalladhina asao bima amilu ili tuweze kuwalipa wale waliofanya mabaya kwa mabaya, ya wale mabaya ambao kwamba waliofanya wa yajziyalladhina ahsanu bilhusna na tuweze kuwalipa wale waliyofanya wema kwa wema kwa hivyo jaza inakuja min jinsi la kulingana vinyo ulifanya kama ulifanya khiri utalipwa khiri kama ulifanya mabaya pia utalipwa kulingana na yale mabaya ambayo kwamba wewe mwenyewe ulifanya waman kadhaba bilbath kafara na yote mwenye atakanusha kuwa hakuna kufuliwa. atakuwa amekufuru kwa sababu utakuwa kinyume na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema za alldina kafaru an an yubath wal washrikina wa yakati ya mtume sallallahu alayhi wasallam walidai kuwa hakuna mambo ya kufufuliwa walikuwa nakataa na hii pia ilikuwa ni mzozo baina ya mitume na watu wao mambo ya tauhid na mambo ya kufuliwa wengi walikuwa nakataa sema itakuaje watu walikufa kitambu wamekuwa mchanga wakafuliwa kwa wanasema walidai yao makafiri kuwa watafuliwa mtume akamwambia kul cool, bala kwa nini wa na hapa kwa mula wangu latubathuna wallahi mtakowea kufuliwa thumma latunabuna bima amiltum kisha mtalipwa yale yote ambayo kwamba mlikuwa mnafanya wao walikuwa wanashangana kufuliwa peke yao mtume wakaongezewa waka na ya pili na pia watalipo kulingana na yale yote ambayo kwamba walikuwa wanafanya na aya ikaisha ikisema wadhalika alallahi yasir na hiyo kwa allah ni kitu raisi zaidi raisi sana jambo la kufuliwa sababu mtu ikiwa kukua allah kamlet, deje kumrudisha mara ya pili ndio raisi zaidi ndio raisi zaidi wa arsala rusul na allah ametarimsha mitume wote mubashiri na wale watakuwa wenye kubashiria watu wale wenye kushikamana na tauhid na kumwabudu Allah atapata janna na kuonya wale wenye kumshirikisha Allah na kushikamana na masi, ya kuwa kuna moto dalili ya hiyo Allah Nasema rusulan mubashirina wa kuwa mitume ni wenye kubashiria watu mema na kuwaonya watu kwa nini li'alla eh, li yakuna linnaasi anallahi hujjatun ba'da rusuli ili watu wasikoe na hoja kwa Allah sisi Allah tungekuabudu lakini ukutuletea mitume a tukujua kwa hiyo mtume ameletwa ili watu wasikue na hoja yote kwa atukujua hii na hii kila kitu watu wamekewa wazi awwaluhum nuh alayhi salam mtume wa kwanza ni nuh alayhi salam wa akhiruhum muhamad sallallahu alayhi wasallam na mwisho ni muhamad wa huwa khatamun nabiyin ndiyo na ndo mtume wa mwisho na yote moyo ataitakidi kuwa kuna mtume mwingine baada ya mtume sallallahu atakuwa amekufuru na hii jambo mara nyingi kule Tanzania linatokea watu kujidai hao ni mitume na kaga Unapata watu wanakana wao, nasijuku, wa na wao na sije kuwabembeleza. Mtu akidai kuwa ni mtume hakuna hiyo kabisa. Hakuna kabisa mtume baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema wa mu nabiyin la nabiyya baada. Hakuna nabii wote au mtume wote baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa, wa dalil qawluhu ta'ala na dalil kauli ya Allah sema ma kana Muhammadun aban min, min, min rijalikum. Akuwa Muhammad ni baba miongoni mwa wanaume wenu. ولكن الرسول الله وخاتم النبيين لكن يعني mtume wa Allah na ndio mtume wa mwisho mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dalil ala ana anna awwaluhum nuh alaihi salam qawlu taala Allah nasema inna awhayna ilayka kama awhayna ila ila nuhin wan nabiyina min baadi hakika tumekuletea wewe wahi tumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama venye tulimpelekea Hichana sema kila umma baath Allah ileha rasula Na kila umma Allah liwataramshia mitume min nuh ila muhamad sallallahu alaihi wasallam kuanzia nuhu na mitume wengine wengi paka kwa muhamad sallallahu alaihi wasallam yamurhum walikuwa kiaamuru wa umma wao nini bi ibadati llahi Watu watawabudu Allah peke yake tu wayanahahum na huko akiwakataza ani ibadatu tawghut tu'budu asiywa Allah wad dalil qawluhu ta'ala Allah nasema wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula hakika tulipeleka kwa kila umma mitume ani abudu Allah ili waambie watu wa muabudu Allah wajitanibu tawghut na watu wa kue mbali na kuabudu asiywa Allah Waftaradha Allah ala jami'il ibada na Allah ame faradisha kwa waja wake wote alikufrab tawghut wa kufuru tawghut wabudu asy-syai'a wa allahu wal na imani zao mwelekezee Allah. Kala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Ibn Qayyim ma'ana ma'ana ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu ni kile kitu ambako kwamba mje anapita nao mipaka min ma'budin paka kaanza ile kitu. Inaweza kuwa mfano ni picha labda mtu baba alifariki ile picha iko pale nyumbani akawa anaiangalia kila wakati anaona ni kama ile picha iko na uwezo fulani akaanza kuiabudu mpaka mwisho aka akaawa anazielekezea ibada na nini. Kitu ambacho kwamba mtu amevuka nao mipaka mpaka akaanza kuiabudu au matubo bo ama akaanza kuifuata. Au mtu ama akaawa na itii kinyume na amrisho ya Allah Kisha anasema watawaditu kathira. Na tawrut ni wingi, Watuagutu ni nyingi anasema رؤوسهم خمسه lakini vichwa vyake ni tano kwanza ni Iblis, sulana Allah ibilisi yani tawhut na ule ambako kwamba ataabudiwa huwa radhin ali yakuwa ko radhi ya kuabudiwa kwa hivyo hapa inatoa Isa alayhi salam na wale wajawemo wana, wana, wana na wanaaabudiwa na wao kuambia watu waabudu wezi kuita kwa hivyo tawhut ikawa ni sharti man ubidah yote ambako kwamba ataabudiwa wa radhi radi aliyakuwa ameridhia good lakini nyote ambao kwamba watabudu na wakuambia watu wa muabudu yaye katika tawhidi kisha anasema wa manda'an nasa wa manda'an nasa ila ibadati nafsihi na ule ambao kwamba ataita watu wa, wa muabudu ye. kama farao aliposema ana rabbukum alaa kama tumemwona hizo siku hizo unapata mtu anasema yeye ndio Mungu watu wa muabudu yaye madamu ameita watu wa muabudu anaingia katika tawhidi Wamandaa man da atakaidai anna chochote mila ilmi katika mambo ya ghaib mambo ambako kwamba hakuna mwenye kujua isipokuwa Allah mtu akadai kuwa anajua kadha na kadha katika mambo ya ghaibu anaingia katika tawaghut wa man hakama ma Allah na yule atakayehukumu kwa sheria ambako kwamba si ya Allah bali ya uko wa kufanya jambo kama lile tukimalizia natoa dalili akisema dalili qawluhu ta'ala anasema eh Allah subhanahu wa ta'ala la ikraha fid hakuna kulazimisha na kuingia katika dini si ndani ya dini mtu akiwa muislamu ana lazimishwa swali wa kwa sababu sio waislamu pia wanatoa hiyo aya ukiambia mtu kasallallahu ikraha fid la ikraha fid din la. La ikraha fid dini, kwa aliyamboka kwamba si waislamu huwezi mlazimisha lazima aamini huwezi hiyo lazima umfanyie dawa na nini uweze kumlazimisha lakini muislamu anaweza kumlazimisha kama uko na uwezo kwake yeye unaweza kumlazimisha tekeleze iweze akakwambia Insha Allah nasema kad tabayyana ar min al Kwa sababu ile haki na upotofu iko wazi. Ukimlingania ataweza kufanua haki na na batil. Kwa hivyo ni juu yake aamini, ya, aweze kumlazimisha amini. Anasema famay yakfur bi-tawghut. Yule ambako kwamba takufuru. Tawghut hizi vitu zenye kuabudiwa kinyume na Allah wa yu'minu billah kisha kaelekeza imani yake kwa Allah kama Allah peke yake fakad istamsaka bil urwati al utqa atakuwa ameshikamana na sehemu ambapo kwamba ni madhubuti kulikweli lan fisama la sehemu ambapo kwamba ikati nikana kwamba mtu ameteleza akaingia eh, kwa shimo kisha akarushiwa kamba mbili kamba ambapo kwamba ni mpya na nyingine ni mzee atashikamana na gani ile mpya kwa sababu anajua mzee hawezi toka nayo ndali kwa hivyo mwenye kushika, mwenye atakufuru tawhid akashikamana na tauhid ajua ameshikamana na sehemu ambapo kwamba ni matabuti. la fi suhalah si yenye ku kumkosa ama kukatika wallahu samiu na Allah ni mjuzi ni mwenye kusikia na ni, ni mjuzi kwa kila kitu wa hadha na hii imeweka wazi wa hadha ma la ilaha imeweka wazi maana la Allah kuwa lazima ipatikane kwanza kufuru bituagut. Uwezi muamini Allah bila kufuribitoa lazima kwanza ukufuru vitu zote na hiyo ndio maana la ilaha ukao umekufuru vitu zote zenye kuabudiwa kinyuma ya Allah kisha ukasema ila Allah ndio ikasema wa yu'minu billah kwa hivyo lazima mtu ajisafisha na sampuli zote za ushirikina kisha ashikamane na Allah peke yake huyo ndio utakuwa ameshika simu ambao kwamba ni madhubuti koo sehemu semo kwamba itamuipusha na adhabu ya Allah itamuipusha na kuing, na kudumu milele motoni na ameshika sehemu ambapo kwamba kutoka kutokamana na kila upotofu wa hadith na katika hadith Sheikh anasema rasul amri kichwa ya mambo yote kwa sababu kila kitu iko na kichwa kichwa ya mambo yote ni alislamu ili mtu ibada zake zikubaliwe ili amali zake zile anafanya ziwe sawa ashikamane na Uislamu Wanao wa siokuu wa Islamu wanafanya amali kiasi gani Piga ngoma kutoka Kaungware mpaka huko kwa kitu yote Kwa nini? Kwa sababu ameshikamana na dini ya kwamba si Allah. Kwa hivyo ukitaka ili upate tawabu na amali zako zikubaliwe lazima ushikamane na Uislamu. Ukasema Rasul uh, amru ni al ni mtu kushikamana na Uislamu. Wa amuduhu na nguzo zake nini Aswala. salaah Nguzo ni swala. Nguzo ya ya, ya ni swala. Mtu lazima ashikamane na salaah. Madamu jambo la kwanza ambapo kwamba ashikamane nayo baada ya yeye kuingia katika Uislamu baada ya shahada ni ni swala wa watu sanamihi ile ndio yake ya kia mambo ya juu zaidi aljihaadu fi mla ni mtu kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kupigana si tu kushikapanga kupigania dini ya Allah katika dawa katika njia yote ili dini ya Allah iwe eh, zile eh, na nini zote ziwe chini watu eneza watu wajue Allah ili watu hawakue mbali na kumshirikisha Allah hii pia ni mojawapo ya jihad kuweza kupigania dini ya Allah ili iwe juu katika njia yote kulingania wasiokuwa waislamu kulingania waislamu wenyewe eh? ile dawa vile vile inaingia katika katika jihad fi, fi sabili na. kwa sababu lengo jihad nini ili dini ya Allah iwe juu kalima ya Allah iwe juu kwa hivyo kilingania watu wale waganga wakakosa market wale wenye kuombea watu wakakosa watu wanaenda hii njia kubwa ambayo umetakuwa umefanya wallahu aalam Sheikh akamalizia kitabu yake akisema Allah ndiyo mjuzi zaidi kwa hivyo hii risala ina hapo imebidi tu tufanye kwa upesi upesi lakini ni mambo ambayo kwamba inafaa kila wakati watu kukumbushana kuhusu haya Leo kuna baadhi ya tamiskiti zingine kuna hata tauhidi hata darasata muje unatarejea watu kuongoka kiasi wapi Watu waizoeongoka mpaka wazungumziwe kila wakati Zungumzie kila wakati shirki tauhidi ili watu wakue mbali nayo Na lakini leo ukizungumzia shirki sehemu nyingine watu wanakuza nani hapa ni mshirikina Ukimuuliza shirki ni nini hata ajui shirki ni nini Kwa hivyo lazima watu wafafanuliwe wazi waweze kujua kwa sababu hii ndio jambo la hatari zaidi ni nini sherika ndo jambo la tarona leo hiyo watu wanafanya bidii vijana wetu wakuwe mbali na uizi ni khairi kubwa watu wakuwe mbali na pombe ni khairi lakini shirku unapata bado inaendelea kiasi ya kuwa unapata mama na mtoto wake wanachadiliana mtoto anasema lakini mama mamo wako ushirikine inafaa wazi mama ndio dhambi kubwa kuibia watu sahau kuwa kubwa kwanza ni shirku alafu yele vile vile inafaa kuangalia. Kwa hivyo darsa, zinafazi imizo zaidi watu waweze kufafanuliwa zaidi kusiana na shirki ili wakoe mbali, ndio hatari kubwa ambayo kwamba na ndiyo dhambi ambayo kwamba watu wasamii. Mimi katika fikra yangu nimeshangaa. Allah aliposema kuwa anasamea madhambi zote isipokuwa shirki. Watu hizi zote wakaziacha ala filisamei ndio wameshikamana nayo. Yaani ndio hatari ambayo kwamba tuko nayo. Tupata mtu aibi, mtu afanye zina, mtu afanye dhambi yote lakini shirka ameshindwa kuacha kabisa. Na hii ndio mtu wa samii lakini la siku tunapeleka watu makaburini na shirki zao walai ukiona wazee wetu mashusho wetu manyumbani utapata mtu ana usiku ukitoka kwa bomo una sijua anafanya mambo gani sijua anazika nini pale lakini swala si kuswali hii ni hatari kubwa zaidi inafaa watu wa imizane katika mahutuba na kadha na kadha ili watu waweze kuepukana na hii janga na shirka ambao kwamba ndio kitu kubwa zaidi na hii ndio sababu ya Allah kutuma mitume ili watu wakuwe mbali na shirki imani zao zielekee kwa Allah peke yake hivyo isha na tu Allahu tumekimbia raka raka. <laughs>